Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruhu Wa na'udhu billahi min syurur anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdihi allahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Aşhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikalah, wā aşhadu an nā Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ilā Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah, Arab semesta alam. Aku bersaksi bahasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad, salallahu alaihi wasallam. Adalah hamba Allah dan juga Rasulnya. Salawat dan salam. Semoga senantiasa Allah swt limpahkan kepada beliau, keluarga beliau, ahlu'l bait dan juga para sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan yang kedua yang kelak akan ditanya setiap manusia yang masuk ke alam kubur adalah pertanyaan man nabiyyuk. Siapa nabimu? Kalau kena itu pada sore hari ini di sana kita akan bersama-sama mendengarkan sejarah singkat kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak beliau dilahirkan sampai beliau meninggal dunia Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekah dan kota Mekah ini adalah kota yang cukup lama yang berada di antara dua negeri besar di sebelah utara adalah negeri Syam Kemudian di sebelah selatan adalah negeri Yaman Dan kota Mekah ini Di dalamnya ada rumah Allah Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim AS Dan juga Nabi Ismail Nabi Ismail Menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum yang tinggal di kota Mekah oleh kerana itu banyak keturunan beliau yang tinggal di sana kemudian setelah itu ketika ter terpecah Bedungan Ma'rib Yang ada di Yaman Datanglah ke kota Mekah Bani Khuzah Yang mereka merebut Kekuasaan kota Mekah saat itu Dari Bani Ismail Itu anak keturunan Nabi Ismail Sehingga keturunan Nabi Ismail AS Berpencar Dan tidak tertinggal dan tersisa Di kota Mekah saat itu kecuali Orang-orang Quraisy Yang mereka termasuk keturunan Dari Nabi Ismail AS Kemudian setelah itu pada abad yang kelima masih, seorang keturunan atau seorang Quraisy yang bernama Qusai, di mana Qusai ini adalah kakek yang keempat dari Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW adalah Muhammad bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim Bin Abdi Manaf Bin Qusay Jadi Qusay ini adalah Kakek yang keempat dari Rasulullah SAW Beliau berhasil merebut kembali Kota Mekah dari tangan orang-orang Kuz'ah ah. Sehingga mulailah Atau kembalilah Kekuasaan kota Mekah Dengan segala urusannya ke tangan Anak-anak Nabi Ismail Dan semenjak saat itu Karena Kuz'ah Memiliki jasa yang besar dengan direbut kembalinya Kota Mekah dari orang-orang Khuzah -orang ah, Anak keturunan beliau Mereka lah yang memegang urusan Kota Mekah Mulai dari Erzam-Jam Pengurusan Ka'bah Pengurusan Haji dan keluarga mereka menjadi keluarga yang terpandang Di antaranya adalah Hashim Kakek Rasulullah SAW Abdul Muttalib Kakek Rasulullah SAW Demikian pula Abu Talib Dan juga yang lain Mereka adalah keturunan dari Qusayi dan merupakan orang-orang yang terpandang diantara orang-orang Quraysh saat itu Kota Mekah Di awalnya penduduknya merupakan pengikut agamanya Nabi Ibrahim Pengikut millahnya Nabi Ibrahim apa milahnya Nabi Ibrahim Iaitu agama Tauhid Yang hanya mengisahkan Allah SWT semata Dan tidak Menyembah kepada selain Allah Ini adalah milahnya Nabi Ibrahim AS. Dan juga diikuti oleh Nabi Ismail dan juga keturunannya Namun ajaran ini Dengan berlalunya waktu Dan semakin lemahnya Iman manusia Mulai kabur Dan sedikit demi sedikit hilang Sampai datang seorang yang bernama Amr ibn al-Luhai Al-Khuzai Yang dia membawa Berhala-berhala Dari luar jazirah Arab Dan disebarkan Di jazirah Arab ini Dan Rasulullah SAW mengabarkan Di dalam sebuah hadis Bahwasannya Ru'ai itu Amr ibn Luhay al-Khuzai Ya jurul qasbahu finnar Rasulullah SAW mengatakan Aku melihat Amr ibn Luhay al-Khuzai Menyeret ususnya Di dalam neraka Hukuman dari Allah SWT Kepada Amr Yang telah menghidupkan kembali Penyembahan terhadap selain Allah, mendatangkan berhala-berhala dari luar Jazirah Arab dan dibawa ke Jazirah Arab. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwasanya pada asalnya berhala-berhala tersebut adalah berhala-berhala yang telah disembah oleh kaum Nabi Nuh alaihi yang sudah terpendam lama kemudian oleh setan ditunjukkan tempatnya mulailah saat itu menyimpanglah agama orang-orang Quraisy dari tauhid Mengisahkan Allah SWT dalam beribadah Menjadi orang-orang yang mesyrikin Yang menyekutukan Allah SWT Tersebar kesyirikan Di tengah masyarakat orang-orang Quraisy. Ada di antara mereka Yang menyembah kepada jin Meminta pertolongan kepada mereka Menyembeli untuk mereka Memanggil-manggil mereka Menyekutukan Allah dengan cincin tersebut Dan tersebar saat itu Dukun-dukun Yang bekerja sama dengan cincin Hampir di setiap desa dan masyarakat jahiliyah saat itu sangat bergantung dengan dukun-dukun tersebut. Apa yang mereka katakan dituruti. Dan jin tidaklah memberikan perintah kepada mereka atau dukun tidaklah memberikan perintah kepada mereka dan juga tidak melarang kecuali setelah mereka diperintah oleh jin dan juga dilarang. Tersebut di kalangan masyarakat jahiliyah saat itu ketergantungan hati dengan benda-benda keramat yang dinamakan dengan tam'aim dalam bahasa Arab, yang Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man ta'alqa tamimatan, fad ashrak." Barang siapa yang menggantungkan sebuah jimat Maka sungguh dia telah berbuat syirik Dan tersebar saat itu Penyembahan kepada wali-wali Dan orang-orang yang soleh Yang dianggap oleh orang-orang Quraisy saat itu sebagai, sebagai orang yang soleh yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ya min dunillah ma la yadhurruhum ma la yanfa'uhum wa yaqulun ha indallah mereka itu orang-orang musyrikin Quraisy menyembah kepada selain Allah yang tidak memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat kepada mereka. Kemudian mereka mengatakan ha ulai syafa'una indallah. Mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Demikian pula di antara maksud mereka Menyembah kepada orang-orang soleh tersebut Adalah untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah Ketika mereka merasa bahasanya dirinya adalah orang yang berdosa Yang bergelimang dengan kesalahan Dan mereka menganggap bahasanya Orang-orang yang soleh tersebut adalah orang-orang yang dekat Yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah dan ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Allah S.W.T. berfirman: "Waladin min dunihi awliya, ma illa liyukribuna illa Allah s.w.t." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai awliya, sesembahan-sesembahan selain Allah, mereka mengatakan man'abuduhum illa liyaqarribuna ilallahi zulfah tidalah kami menyembah orang-orang tersebut kecuali supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah ini adalah maksud orang-orang musyrikin quraisy mengagungkan dan juga memberikan ibadah kepada Orang-orang soleh tersebut Dan tersebar di antara mereka Apa yang dinamakan dengan Aktiarah Yaitu Menganggap sial Dengan burung Orang-orang Quraish Orang-orang Mesyrikin Apabila mereka akan bepergian, Sebagian Mereka melepas ekor burung apabila burung tersebut terbang ke kanan maka mereka berangkat namun apabila terbang ke kiri maka mereka menganggap ini adalah hari yang sial sehingga mereka pun mengurungkan diri dan tidak jadi pergi Dannya adalah keyakinan yang batil yang Allah Swt tidak pernah menurunkan keterangan ini, dan tidak pernah menerangkan kepada kita bahwasanya burung merupakan tanda sial dan juga untungnya seseorang. Termasuk di dalamnya adalah menganggap sial karena melihat sesuatu. Di jalan Atau mendengar sesuatu di jalan Melihat orang yang Tabrakan Atau melihat sesuatu yang Tidak enak Kemudian menganggap ini adalah hari yang Sial Maka ini masuk di dalam hukum Akhtiarah Yang Rasulullah SAW pernah bersabda Akhtiarah itu syirkun Akhtiarah itu syirkun Tiarah itu adalah syirik Tiarah itu adalah syirik Seorang muslim Hanya bertawakal kepada Allah SWT Dan beriman bahasanya takdir Adalah di tangan Allah SWT Tidak terjadi sebuah kebaikan Kecuali dengan kehendak Allah Dan tidak terjadi musibah Kecuali dengan kehendak Allah SWT Di samping kerusakan Di dalam masalah akidah Orang-orang Quraisy saat itu juga rusak dalam banyak hal. Di antaranya dalam masalah akhlak. Banyak perzinahan di antara mereka. Minum-minuman keras adalah sesuatu yang biasa. Membunuh dan dibunuh ini adalah suatu yang biasa terjadi di antara mereka, perkawinan-perkawinan yang dilarang, pelacuran-pelacuran, dan juga kerusakan-kerusakan yang lain yang disebutkan oleh Allah swt sebagiannya di dalam Al-Quran dan juga disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis-hadis yang sahih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT Ada sebagian ajaran Nabi Ibrahim alaihis salam yang saat itu masih tersisa di antara orang-orang Quraisy. Tidak semua ajaran Nabi Ibrahim mereka tinggalkan. Di antaranya yang masih mereka yakini. Diyakini oleh orang-orang Quraisy bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la man khalaqahum la yaqulun Dan seandainya engkau wahai ya Muhammad bertanya kepada mereka yaitu orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan mereka? Ini saya mereka mengatakan Allah. Mereka meyakini Allah yang mencipta Menciptakan mereka Dan juga menciptakan alam semesta ini Di antara ajaran yang masih tersisa Adalah ajaran melakukan ibadah haji Ibadah haji Ini adalah syariatnya Nabi Ibrahim Alaihissalam. Seluruh Nabi dan Rasul mereka mengadakan ibadah Haji ini atau mengamalkan ibadah Haji ini, dan ini juga dilakukan oleh orang-orang Quraisy sampai di masa dibangkitkannya Rasulullah SAW. Setiap tahun orang-orang musyrikin. yang ada di Jazirah Arab ini mereka datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah Haji ini. Hanya saja Ibadah haji Yang merupakan syariat Nabi Ibrahim Yang dilakukan oleh orang-orang Mushrikin saat itu Adalah ibadah yang sudah Dirubah Dalam banyak hal Di antaranya adalah masalah talbiyah. Mereka mengatakan Illa syarikan Hualaka ditambah talbiahnya labbaikallohumma labbaik labbaikala syarikalaka labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mul la syarika lak Mereka tambah dengan illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa mamalak. yang isinya adalah perbuatan syirik kepada Allah SWT dan mereka juga merubah tata cara wukuf di Arafah yang harusnya orang wukuf di Arafah akan tapi orang-orang Quraisy mereka tidak wukuf di Arafah Di antara yang mereka rubah mereka meninggalkan Arafah sebelum tenggelamnya matahari oleh Rasulullah di selisi dan beliau tidak meninggalkan Arafah kecuali setelah terbenamnya matahari dan banyak di dalam syarat haji ini yang dirubah oleh orang-orang musyrikin di antara syariat Nabi Ibrahim AS yang masih tersisa itu adalah Tawaf Orang-orang musyrikin, Mereka juga tawaf di Ka'bah Akan tetapi mereka merubah Tata caranya Sampai ada di antara mereka Yang tawaf dalam keadaan Tidak memakai pakaian Di antara syariat yang masih tersisa saat itu Adalah pengagungan Terhadap bulan-bulan haram yaitu 4 bulan dalam setahun bulan Dzulqa'dah Dzulhijjah bulan Muharram dan juga bulan Rajab Ini adalah bulan-bulan yang haram yang orang-orang musyrikin saat itu mereka juga mengagungkan bulan-bulan ini Artinya apabila sudah datang bulan haram Maka mereka menghentikan peperangan di antara mereka Ketika Allah SWT melihat begitu rusaknya keadaan bumi saat itu Agama Nabi Musa dirubah Agama Nabi Isa juga dirubah Dan tersebar kesyirikan di mana-mana Maka Allah Swt ingin memberikan rahmat dan kasih sayang kepada seluruh alam. Allah Swt memilih seorang manusia yang di akan diutus oleh Allah Swt sebagai Rasul terakhir. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allaha nadara ilah ahli al-art, fmaqatahum, arabahum wa ajmahum, illa baqaya min ahli al-kitab. Sungguhnya Allah SWT telah melihat kepada penduduk bumi dan murka kepada mereka, baik orang Arab. Maupun selain Arab Illa baqaya Min ahlil kitab Kecuali Sebagian dari orang-orang ahlul kitab Yang mereka Masih berpegang teguh Dengan agama nabinya Dan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW Mengabarkan tentang bagaimana Allah SWT memilih beliau di antara manusia Beliau san sallam mengatakan innallaha istafa kinanah min waladi isma'il Sesungguhnya Allah SWT telah memilih Kinanah di antara anak-anak Isma'il Was Tofa Quraisyan min Kinana dan memilih Quraisy di antara orang-orang Kinana. Was Tofa min Quraisy bani Hashim dan memilih di antara orang-orang Quraisy bani Hashim anak-anak Hashim. Kakek yang kedua Dari Rasulullah SAW Kemudian beliau mengatakan Wastafani Min Bani Hashim Kemudian Allah SWT memilihku Di antara Anak-anak Hashim Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim Rahimahullah Ini menunjukkan kepada kita Bahasanya Rasulullah SAW Memiliki nasab yang paling tinggi Dan paling mulia Dan dipilih oleh Allah SWT Dengan sebaik-baik pilihan Beliau adalah Muhammad Bin Abdullah Bin Abdul Muttalib Bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusai dan beliau adalah keturunan dari Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada tahun gajah pada tahun 571 Masehi pada hari Senin Dinamakan tahun gajah karena pada tahun tersebut Raja Abraha Dengan tentara gajahnya Berusaha untuk menyerang Dan menghancurkan rumah Allah SWT Kemudian Allah SWT Menghancurkan dia dan juga tentaranya Bagaimana diceritakan oleh Allah SWT -nya. Allah SWT Kisahnya secara ringkas Di dalam surat Al-Fil Beli dilahirkan Dalam keadaan yatim Dan Bapak Beli Abdullah Meninggal ketika Rasulullah SAW Masih di dalam perut ibunya Allah SWT berfirman Alam ya jidaka yatiman Fa'awa Bukankah Allah SWT telah men Mendapatkan engkau Dalam keadaan yatim Kemudian Allah SWT memberikan Perlindungan kepadamu Ibu beliau Adalah Aminah Bintu Wahab Yang juga merupakan wanita terhormat dan memiliki nasab yang tinggi di antara orang-orang Quraisy Setelah beliau lahir maka beliau sallallahu alaihi wasallam disusui oleh beberapa orang wanita di antaranya adalah Halimah As-Sa'diyah seorang wanita yang berasal dari Bani Sa'ad Yang ada di Taif Tinggal bersama Halimah Selama 4 tahun kurang lebih Kemudian pada tahun yang keempat Terjadilah sesuatu yang besar Yang membuat Halimah saat itu takut Ketika Rasulullah SAW berumur 4 tahun dan sedang bermain dengan anak-anak sebaya Tiba-tiba datang Malaikat Jibril Yang membelah dada beliau Kemudian membersihkan hati beliau Dengan air jam-jam Dan mengembalikannya pada tempatnya Dan hal ini dilihat oleh anak-anak kecil saat itu mereka pun lapor Kepada Halimah dan menceritakan bahwasannya Muhammad telah dibunuh Namun ketika Halimah melihat Ternyata Nabi Muhammad SAW Dalam keadaan hidup Meskipun dengan wajah yang sudah berubah Maka Halimah merasa takut Dan mengembalikan Muhammad saat itu kepada ibu beliau Aminah Kembalilah Rasulullah SAW kepada ibu beliau Dan tinggal Hidup bersama ibu beliau selama dua tahun Pada tahun ke-6 Aminah bermaksud untuk berziarah ke kota Madinah ini Karena di dalam kota Yathrib atau kota Madinah ini Banyak keluarga Aminah dan Aminah ingin memperkenalkan Anaknya yaitu Muhammad Kepada keluarganya saat itu Ketika beliau pulang menuju Mekah Bersama ibunya Maka Sakitlah Aminah Dan meninggal antara kota Mekah dengan kota Madinah. Dan dikuburkan di sebuah tempat di sebuah desa yang bernama Abwa yang berada di antara kota Mekah dan juga kota Madinah. Beliau meneruskan perjalanan bersama pembantu beliau saat itu yaitu Ummu Aiman. Kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau Yaitu Abdul Muttalib Dan tinggal bersama Abdul Muttalib Selama dua tahun Dan Abdul Muttalib Ini beliau Memiliki banyak anak laki-laki Di antaranya adalah Abdullah Bapaknya Rasulullah SAW Dan Abdullah selama hidupnya adalah anak yang paling disayangi Oleh Abdul Muttalib Dan juga disayangi oleh saudara-saudaranya Oleh karena itu ketika Abdullah meninggal Maka Abdul Muttalib sangat menyayangi Nabi Muhammad SAW Namun Beliau SAW hanya tinggal bersama Abdul Muttalib selama dua tahun karena ketika beliau berumur lapan tahun, Abdul Muttalib meninggal kemudian diteruskan oleh Abu Talib paman Rasulullah SAW, saudara dari Abdullah dan Abu Talib juga tidak kalah dalam menyayangi Rasulullah SAW menyayangi beliau seperti menyayangi anaknya sendiri bahkan lebih termasuk istrinya Fatimah bintu Asad Bibi Rasulullah Sallam juga sangat menyayangi Rasulullah Sallam tinggal bersama Abu Talib berkembang dan tumbuh sebagai seorang pemuda yang dipercaya seorang pemuda yang jujur seorang pemuda yang dikenal ramah dan beliau sallallahu alaihi tidak pernah bersujud kepada berhala sekalipun demikian pula tidak pernah berzina sebagaimana yang tersebar di kalangan orang-orang Quraisy saat itu tidak minum khamar Tidak berdusta Dan beliau memiliki sifat-sifat yang mulia Dan juga terhormat Dan dikenal Di kalangan orang-orang Quraysh Sebagai Al-Amin Iaitu orang yang bisa dipercaya Beliau menikah dengan Khadijah Ketika beliau berumur 25 tahun. Karena Khadijah merasa kagum dengan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mendekati umur 40 tahun, Rasulullah Sallam dibuat cinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk berkhalwah yaitu Menyendiri Untuk beribadah Kepada Allah SWT Yang dinamakan dengan tahannud Yang artinya adalah ta'bud yaitu beribadah Beribadah kepada Allah Karena beliau mengikuti Milahnya Nabi Ibrahim Alayhi salam yaitu mentauhidkan Allah SWT dan menjauhi keserikahan. Beliau sering menyendiri beribadah kepada Allah SWT di sebuah gua yang dinamakan dengan gua Hiro. Kemudian pada bulan Ramadan ketika beliau berumur kurang lebih 40 tahun turunlah ayat yang pertama Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra' wa rabbukal akram allazi 'allamal qalam 'allamal insana ma lam ya'lam ayat 1 sampai 5 dari surat al alaq Dengan turunnya kelima ayat ini, maka beliau menjadi seorang nabi, menjadi seorang nabi di antara nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan perlu kita pahami bahasanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika menyendiri beribadah kepada Allah SWT Bukanlah bersemedi Seperti yang dibayangkan oleh sebagian orang Tapi beliau menyendiri Untuk menjauhi kejahilian saat itu Menjauhi kerusakan manusia Menyelamatkan diri Dan beribadah kepada Allah SWT dan beliau salam salam, selama beribadah di tempat tersebut tidak pernah terbetik di dalam diri beliau keinginan untuk menjadi seorang Nabi atau seorang Rasul ini semua adalah pilihan dari Allah SWT tanpa ada kehendak dari beliau Beliau tidak mengenal apa yang dinamakan dengan iman, tidak mengenal dengan apa yang dinamakan dengan kitab. Allah Subhanahu Wataala berfirman: Rokahdhalika auhina ilayka rohah min amrina makunta tajri malkitabu wal iman. Dan demikianlah kami telah mewahyukan kepadamu wahyu dari kami ma kunta tadri mal kitabu wal iman sebelumnya kamu tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman tetapi kami jadikan nura nahdi bihi man nasya'u min ibadina akan tetapi kami jadikan wahyu tersebut sebagai sebuah cahaya Nahdibihi manna sya'u min ibadina Dan kami memberikan petunjuk Dengan wahyu tersebut Siapa yang kami kehendaki Di antara hamba-hamba kami Beliau salam salam Setelah itu diperintah oleh Allah SWT Untuk mendakwai Kaumnya Tetapi dengan dakwah yang serliyah, yaitu dakwah yang rahasia, karena saat itu beliau sendiri menghadapi kaumnya yang sudah sangat jauh tenggelam di dalam alam jahiliyah dengan berbagai kerusakannya. Pertama-tama beliau mendakwai. Orang-orang yang terdekat dengan beliau Beliau dakwai istrinya Khadijah Masuk Islam Dan beliau adalah wanita yang pertama kali masuk Islam Beriman dengan Rasulullah SAW Dan masuk Islam Abu Bakar As-Siddiq Sahabat Karib Rasulullah SAW semenjak sebelum beliau diutus sebagai seorang nabi Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan laki-laki dewasa Dan Abu Bakar As-Siddiq termasuk orang yang terkemuka di kalangan orang-orang Quraisy dengan kekayaan beliau dan juga dengan ilmu beliau. Karena Abu Bakar As Siddiq dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai orang yang sangat paham dengan nasab-nasab orang Quraisy dan mengenal dengan baik sejarah orang-orang Quraisy dan beliau adalah orang yang ramah. Dan suka membantu manusia, sehingga banyak orang-orang Quraisy saat itu yang keluar masuk ke rumah Abu Bakar As Siddiq. Abu Bakar As Siddiq r.a memanfaatkan kedudukan beliau untuk menyebarkan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini kepada orang-orang Quraisy saat itu. Masuk Islamlah dengan tangan Abu Bakar As-Siddiq, orang seperti Utsman bin Affan, dan juga Abdul Rahman bin Auf, Tolhah bin Zubair, Tolhah bin Ubaidillah, Zubair al Awwam. Sa'ad bin Abi Waqqas Ini adalah orang-orang Atau di antara orang-orang yang masuk Islam Di tangan Abu Bakar as siddiq Dan kelima orang ini Yaitu Uthman bin Affan Tolhah Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas Abdurrahman bin Auf mereka telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bahwasanya mereka termasuk penduduk surga Mereka termasuk penduduk surga Yang dikenal dengan Al-Asharatu Al-Mubasharu Nabil Jannah Sepuluh orang Yang dikabarkan masuk di dalam surga Di antara faedah yang bisa kita ambil Bahasanya sebuah kedudukan ini bisa dimanfaatkan oleh seorang untuk berdakwah di jalan Allah Swt. Di sini Abu Bakar sedik dengan kedudukan yang beliau miliki beliau mendakwahkan agama Allah Swt ini kepada orang lain. Demikian pula di antara faidah yang bisa kita ambil. Faeda berteman dengan orang yang soleh. Abu Bakar As-Siddiq telah menjadi teman dan juga sahabat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semenjak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum diutus sebagai seorang Nabi. Maka ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai seorang Nabi, jadilah Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang pertama kali masuk Islam Di antara laki-laki yang dewasa Ali bin Abi Talib Adalah anak paman Rasulullah SAW Itu anak dari Abu Talib Dia adalah Orang yang pertama kali masuk Islam Di antara Kaum anak-anak Karena Ali saat itu Baru berumur 10 tahun Jadi merekalah Orang-orang yang pertama kali masuk Islam Dan Rasulullah SAW saat itu Pada orang-orang yang masuk Islam dengan sembunyi-sembunyi Supaya mereka Tidak menampakkan keislamannya Tidak memberitahukan keislamannya kepada orang lain Dan dakwah yang beliau Dakwahkan pertama kali saat itu Adalah tentang Tauhid yaitu mengajak mereka Hanya menyembah kepada Allah Dan meninggalkan segala sesembahan selain Allah saat itu Meninggalkan berhala meninggalkan Jin, meninggalkan pengagungan terhadap benda, meninggalkan penyembahan terhadap orang-orang yang soleh, meninggalkan segala sesembahan yang dipuja selain Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau mendawakan hal ini secara sembunyi-sembunyi selama tiga tahun. Belum tidak berbicara masalah zina, masalah minuman keras, masalah pelacuran atau permasalahan-permasalahan yang lain selain tauhid yang beliau dakwahkan saat itu yang pertama kali adalah bagaimana manusia bertauhid dan meninggalkan segala bentuk keserikan. Setelah itu Allah SWT menyuruh beliau untuk menjaharkan dakwahnya Yaitu untuk mengumumkan dakwah beliau di antara manusia dan tidak menyembunyikannya Allah SWT berfirman Fasda bima tu'mar Wa a'rid anil musyrikin Hendaklah engkau jaharkan apa yang telah diperintah kepadamu dan berpanggillah dari orang-orang musyrikin. Akhirnya beliau, sallallahu alaihi wasallam, yang pertama kali boleh lakukan adalah mengumpulkan keluarga beliau, orang-orang Quraisy. Keturunan sekake dikumpulkan oleh beliau di dekat bukit sofa. Kemudian beliau berdiri di atasnya dan mengatakan kepada mereka, apa pendapat kalian? Seandainya aku mengabarkan kepada kalian. Bahwasanya di belakang gunung ini atau di belakang bukit ini ada pasukan yang akan menyerang kalian. Apakah kalian akan membenarkan aku? Maka mereka mengatakan Majarabna Alika kadiban. Semuanya serentak mereka mengatakan kami tidak pernah melihat engkau berdusta. Rasulullah SAW selama hidupnya Dikenal oleh orang-orang Quraisy, Baik keluarga dekat maupun yang jauh Tidak pernah mereka mengatai bahasanya Rasulullah SAW berdusta Sehingga seandainya beliau mengatakan Di belakang bukit ini ada pasukan Yang akan menyerang kalian niscaya tidak ada di antara mereka yang mengatakan Engkau berdusta Maka beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengingatkan kepada kalian akan datangnya adab yang sangat pedih. Maksudnya adalah akan datangnya hari kiamat, akan datangnya hisab. Karena saat itu orang-orang Quraisy, mereka mengingkari adanya hari akhir, mengingkari adanya hari akhir. Maka berdirilah Abu Lahab Kemudian dia mengatakan Alihazha jama'tana Apakah karena ini Atau karena hanya ini Engkau mengumpulkan kami Tabban laka sa'iral ya'um Kemudian dia mengatakan Yaitu Abu Lahab Celaka kamu Selama satu hari ini Artinya mendoakan kecelakaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya Allah s.w.t wa menurunkan surat al-lahab tabbat la tabbas yada abi lahabiu wa ma aghna anhum wa ma kasab se sayaslana narun za talahab wa amruatuhu hammalat al-hatab fi jidha hablum min Celaka, tangan Abu Lahab dan celaka dia. Abu Lahab ini adalah salah seorang paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara dari Abdullah. Akan tapi nasab atau dekatnya nasab dia kepada Rasulullah Sallam tidak bermanfaat bagi dia. Kalau dia tidak beriman kepada Rasulullah SAW Bahkan nama Abu Lahab Dicantumkan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran Dan Allah kabarkan bahwasanya Abu Lahab Akan masuk ke dalam neraka Bersama orang-orang yang masuk Ini menunjukkan bahwasanya Yang namanya Hidayah ini tidak bergantung dengan nasab seseorang, tapi dengan iman dan juga amal. Di antara apa yang bisa kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di sini, bahasanya dakwah hendaklah dimulai dengan keluarga yang terdekat. Sebagaimana firman Allah SWT. Dan engkau Memberikan peringatan Kepada Keluargamu yang terdekat Kita dakwai keluarga kita Sebelum kita mendakwai orang lain Ini adalah petunjuk Rasulullah SAW Di dalam berdakwah Kemudian setelah itu Mulailah Rasulullah SAW menjahirkan dakwahnya, demikian pula para sahabat radlallahu anhum, dan mulailah orang-orang Quraisy merasa terganggu dengan dakwah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena apa yang beliau bawa? Sangat bertentangan dengan Akidah orang Quraisy saat itu Mereka selama ini Menyekutukan Allah SWT Menyembah kepada Allah Dan juga menyembah Dan beribadah kepada selain Allah Menyembah kepada Allah Akan tapi juga bergantung dengan Jin dan beribadah kepada orang-orang yang soleh dan bergantung kepada benda-benda. Sementara Rasulullah Sallam datang dan mengajak mereka untuk menyembah ilahul hak, sesembahan yang memang yang hak, yang memang berat untuk disembah yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ketika mereka diperintah oleh Rasulullah dan diajak Untuk mengikrarkan La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Maka mereka sombong Dan tidak mau mengikuti beliau Innahum kanu Iza qila lahum la ilaha illallah Yastakbirun Sesungguhnya mereka Orang-orang musyrikin saat itu Ketika diajak untuk mengatakan La ilaha illallah Tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Dan mereka memahami Kalau mereka mengatakan ucapan ini Maka mereka harus meninggalkan latah Meninggalkan uzzah Meninggalkan jin yang mereka sembah meninggalkan benda-benda tersebut yas takbirun mereka mengatakan mereka sombong tidak mau mengatakan kalimat ini wa yaqulun a inna latariku alihatina li syairin majnun kemudian mereka mengatakan apakah kami akan meninggalkan tuhan-tuhan kami tersebut hanya karena seorang penyair yang gila Inilah kesombongan orang-orang Qurayshad itu. Tidak mau mengatakan La ilaha illallah. Karena mereka memahami bahasanya orang yang mengatakan La ilaha illallah. Konsekuensinya harus meninggalkan segala sesembahan selain Allah. Siapapun dia. Apapun bentuknya harus ditinggalkan. Dan hanya bergantung kepada Allah SWT. Semata. Dan diantara hal yang membuat mereka tidak mengikuti dakwah Rasulullah SAW saat itu adalah karena mereka bertaasuh fanatik dengan nenek moyang mereka. Orang-orang Quraisy sangat bangga dengan nenek moyangnya. Kami adalah keturunan Fulan, keturunan Fulan. Dan mereka selama beratus-ratus tahun mereka melakukan ini Menyembah kepada berhala Bergantung kepada benda Mengagungkan jin Dan lain-lain Mereka melakukan ini dan kami Mengikuti apa yang mereka telah lakukan Dan Allah SWT mengabarkan Di dalam Al-Quran bahwasanya ini adalah alasan yang digunakan oleh kaum-kaum sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika ma arsalna minkum likafi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtalun." Kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Tidaklah kami Mengutus Seorang Rasul sebelummu Kecuali Orang-orang yang mutrafun Orang-orang besar Pembesar-pembesar mereka Mengatakan Inna wajadna aba'ana ala ummah Sesungguhnya kami telah menemukan Bapak-bapak kami Nenek moyang kami mereka berada di atas ummah, berada di atas petunjuk. Wa inna ala atsarihim muqtadun. Dan sesungguhnya kami akan meniru mereka. Jadi alasan mereka adalah karena hal ini sudah dilakukan oleh bapak-bapak mereka, sudah dilakukan oleh nenek-nenek yang nenek mereka Dan sudah merupakan budaya dan adat istiadat mereka sejak zaman dahulu ini diantara hal yang menghalangi sebagian orang-orang Quraisy saat itu untuk mengikuti dakwah Rasulullah SAW demikian pula diantara perkara yang menghalangi mereka untuk mengikuti dakwah Rasul adalah karena mereka takut kehilangan kekuasaan mereka saat itu kita tahu orang-orang Quraisy, mereka adalah orang-orang terkemuka dan dihormati orang-orang oleh orang-orang Arab saat itu. Ketika datang dakwah Rasulullah SAW yang mengajak kepada tauhid, maka sebagian mereka takut kehilangan kekuasaan. Seandainya saya masuk Islam, maka mungkin saya tidak dihormati, tidak kembali dihormati oleh manusia sehingga ada sebagian mereka takut diselah oleh pengikutnya dan takut kehilangan kekuasaan ada di antara mereka yang takut kehilangan bisnisnya karena orang-orang Quraisy -orang saat itu mereka memanfaatkan kedatangan orang-orang yang datang ke Mekah untuk berdagang dan juga berbisnis Sebagian mereka menganggap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bisa memutus bisnis mereka dan juga perdagangan mereka. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bahwasanya terkadang seseorang tidak mau menerima kebenaran bukan karena dia tidak tahu bahwasanya itu adalah yang benar. Akan tapi di sana ada hawa nafsu. Terkadang karena takut kehilangan kekuasaan atau kehilangan harta atau seperti yang tadi kita sebutkan tak asyub dan juga fanatik dengan nenek moyang. Oleh karena itu seorang Muslim hendaklah berusaha untuk menghindari was was syaitan. Apabila sudah jelas baginya kebenaran. Dari Allah Swt, maka janganlah dia ragu-ragu untuk meninggalkan kesalahannya dan kembali kepada agama Allah. Jangan karena tak asyub dengan nenek moyang, adat istiadat dan juga budaya, kemudian kita meninggalkan syariat Allah. Jangan karena kita takut dengan harta dan takut kehilangan harta. Kemudian kita tidak mau mengikuti kebenaran dan juga syariat Allah Jangan karena takut kehilangan kekuasaan Kemudian kita takut dan tidak mengikuti syariat Allah SWT Kemudian Rasulullah SAW dan juga para sahabat Mereka tidak lepas dari gangguan perintangan dari orang-orang Quraisy saat itu Mereka berusaha untuk mencegah Dan menghalangi dakwah ini Dengan berbagai cara Mulai dari mencela Rasul Mengatakan beliau adalah orang yang gila Tukang sihir Pendusta Penyair Dan semua orang tahu Pastinya beliau tidak gila Bukan seorang tukang syair Dan bukan seorang tukang sihir bukan seorang pendusta. Tapi ini adalah sekedar fitnah yang mereka gunakan supaya orang-orang Arab yang datang ke Mekah saat itu tidak mau mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang digunakan oleh musuh-musuh Islam. Ketika mereka melihat dakwah yang benar yang mengajak kepada tauhid, maka ada di antara mereka yang menyebarkan fitnah Dengan membuat istilah-istilah Yang membuat lari manusia Dikatakan bahasanya adalah dakwah Terorisme Atau ini adalah dakwah wahabiyah Atau ini adalah dakwah ini dan itu Yang ketika didengar oleh seseorang Maka akan membuat takut dan lari dari kebenaran tersebut tapi Allah SWT Menolong agamanya Bagaimanapun mereka berusaha untuk menutupi Maka barang siapa yang Allah kehendaki dia Untuk mendapatkan hidayah Akan sampai hidayah tersebut kepadanya Dengan berbagai cara Oleh karena itu seorang muslim Maka adalah dia berdoa Sejujur-jujurnya kepada Allah SWT Minta kepada Allah hidayah Jalan yang lurus Minta supaya didekatkan Dan minta supaya Diberikan hidayah ini Di dalam hidupnya Yang hanya sekali ini Dan para ulama menyebutkan Bahasanya doa Yang paling besar, yang paling agung Adalah meminta Kepada Allah al-hidayah Oleh karena itu Allah memilih Doa, meminta hidayah ini Di sekian banyak doa Allah menjadikan permintaan hidayah ini di dalam surat Al-Fatihah Yang dibaca setiap satu rakaat. Mustaqim. Berilah kami ya Allah petunjuk kepada jalan yang lurus Karena meminta petunjuk dan juga hidayah kepada Allah Inilah doa yang paling agung Kaum muslimin saat itu tersiksa dan diazab oleh orang-orang musyrikin Demikian pula Rasulullah SAW juga tidak terlepas dari siksaan mereka Sampai akhirnya pada tahun kelima kenabian Rasulullah SAW menyuruh para sahabat untuk hijrah ke Habasyah Yaitu di Ethiopia. Sementara beliau, Sallallahu Alaihi Wasallam tinggal di kota Mekah, karena keadaan beliau lain dengan yang lain. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah keturunan Abdullah bin Abdul Mutholib, dan kita tadi sudah tahu bahasanya keluarga beliau adalah keluarga yang terhormat. Sehingga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dijaga dan juga dibela oleh kaumnya, yang kafir maupun yang muslim. mereka bersama-sama membela Rasulullah, SAW, oleh karena itu tidak ada di antara orang-orang musyrikin saat itu yang berani untuk membunuh Rasulullah. SAW, karena akibatnya fatal. orang-orang Abd Manaf atau bani Abd Manaf akan bersama-sama untuk membela Rasulullah. SAW, dan mengganti darah dengan darah Oleh karena itu Sementara para sahabat yang lain Banyak di antara mereka Adalah orang-orang yang lemah Yang tidak ada yang membela mereka Mereka tersiksa dan diadab Dan tidak ada yang membela mereka Oleh karena itu Rasulullah SAW Menyuruh para sahabat untuk hijrah Ke negeri Habasyah Di antaranya adalah Utsman bin Affan Ja'far bin Abi Talib dan juga yang lain. Puluhan sahabat pergi ke Habasyah untuk menyelamatkan agamanya. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dakwah beliau dan rintangan dan juga gangguan dari orang-orang Quraisy semakin dahsyat dan mereka semakin berani. Sampai akhirnya pada tahun enam kenabian mereka memboikot. Rasulullah SAW Dan juga keluarganya Keluarga Rasulullah SAW Termasuk Abu Talib Termasuk Bani Abdul Manaf Yang mereka Masih satu keturunan Yang kafir maupun yang muslim Semuanya diboykot oleh orang-orang Musyrikin Selama tiga tahun Tidak boleh berdagang dengan mereka tidak boleh membeli dari mereka Tidak boleh menjual kepada mereka Tidak boleh menikah dengan mereka Selama 3 tahun Sehingga diceritakan bahasanya mereka saat itu Memakan makanan seadanya Rumput-rumputan dan juga yang lain Sampai akhirnya pada tahun ke-9 Ada sebagian orang-orang musyrikin Yang terketuk hatinya dan merasa kasihan dengan keadaan saat itu Sehingga Dia merobek Kertas perjanjian untuk memboykot Rasulullah SAW Dan juga keluarganya Kemudian pada tahun 10 Kenabian Meninggallah Abu Talib Paman Rasulullah SAW Yang selama ini Sangat berjasa Di dalam membantu dakwah beliau Abu Talib Meninggal dalam keadaan tidak mengikuti agama Rasulullah SAW Beliau selama hidupnya Telah membela dan menyayangi Rasulullah SAW Akan tetapi beliau Tidak masuk ke dalam agama Rasulullah SAW Dan beliau pernah bercerita Bahasanya beliau mengetahui Bahasanya agama Kepunakannya itu Muhammad. Ini adalah agama yang benar. Tapi beliau tidak mau mengikuti, karena takut dicela oleh kaumnya. Ketika Abu Talib mau meninggal, Rasulullah SAW mendatangi beliau dan mentalkin Abu Talib, karena Rasulullah SAW berharap di akhir hayat Abu Talib. Allah Swt berkehendak untuk memberikan hidayah kepada Abu Thalib. Beliau asalal mengatakan, Ya Ammi Qul La Ilaha Illallah, Kalimat dan Uhad Julaq Bihaindallah. Wahai pamanku, katakanlah La Ilaha Illallah. Katakan tidak ada sesembah yang berak disembah kecuali Allah. Itu sebuah kalimat yang apabila diucapkan Maka mereka masuk Islam Sebuah kalimat kata beliau Yang aku akan membela mu Di hadapan Allah SWT Dan saat itu Abu Jahal Dan juga seorang kawannya Berada di samping Abu Talib Kemudian mereka mengatakan Atau mereka berdua mengatakan Atar gubu amillati am Abdul Muttalib Apakah engkau wahai Abu Talib Membenci agamanya Abdul Muttalib Yaitu bapaknya Artinya orang-orang musyrikin Atau dua orang musyrikin saat itu Yaitu Abu Jahal dan juga kawannya Mengingatkan Abu Talib Dengan nenek moyang Dengan budaya dan juga adat istiadat Untuk mencegah dia Mengikuti agamanya Rasulullah SAW Maka Rasulullah SAW mengingatkan kembali Ya Ammi kulla ilaha illallah Kalimatan uhad Julaka indallah Wahai pamanku Katakan la ilaha illallah Sebuah kalimat yang aku akan membela mu Di hadapan Allah SWT Dan mereka berdua Yata orang kafir, musyrikin Juga mengulangi ucapannya Apakah kamu wahai Abu Talib Membenci agamanya Abdul Muttalib Terus berulang-ulang Sampai akhirnya Abu Talib menghembuskan nafasan terakhir Dan tidak mengikuti Agamanya Rasulullah SAW. Dan ini menunjukkan Bahwasannya Hidayah di tangan Allah SWT Kemudian Allah menurunkan ayat Innaka La tahdi man ahbabta Walakin Allah Yahdi man yasha Sesungguhnya engkau Muhammad Tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Talib Bagaimana tidak Abu Talib Telah mengasuh Rasulullah SAW Sejak umur 8 tahun Sampai beliau berumur 40 tahun diutus bagi seorang Nabi Kemudian sampai saat itu Yaitu kurang lebih selama 48 tahun Bersama Rasulullah SAW Tapi yang namanya Hidayah Di tangan Allah akan tapi Allah Memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Tapi Rasulullah SAW saat itu Karena kasih sayang beliau yang sangat Beliau masih punya harapan Beliau berusaha untuk memintakan ampun Kepada Abu Talib Meskipun Abu Talib Sudah meninggal dalam keadaan berubah syirik Kemudian turun ayat yang isinya maka kana lin nabiyyi wal ladzina uli qurba membuk di mata bayyanalahum annahum ashabul jahim tidak boleh kata Allah SWT bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun kepada orang-orang musyrikin walau kanu uli kurba Meskipun mereka adalah Keluarga dekat Mimba'dimatabayyana lahum Annahum ashabul jahim Setelah jelas bagi mereka Bahwasannya mereka adalah termasuk Penduduk neraka Iaitu orang yang meninggal Dalam keadaan berbah syirik Dan tahun itu juga Meninggallah Khadijah Radil Anha Meninggal Dua orang yang sangat boleh cintai oleh karena itu tahun tersebut dinamakan Tahun Kesedihan Kemudian setelah itu Rasulullah SAW Beliau berusaha mencari daerah Yang kira-kira bisa menerima dakwah beliau Pergilah beliau dari kota Mekah Menuju ke kota Ta'if Yang ada di sebelah timur kota Mekah Dan harapan beliau di kota itu ada di antara mereka yang mau menerima dakwah beliau Dan menjaga beliau Karena dulu beliau pernah besar di taif Yaitu ketika beliau diasuh oleh halimah Namun ternyata yang beliau dapatkan adalah Lemparan kerikil-kerikil dan juga batu Kemudian beliau kembali ke kota Mekah Dan melanjutkan dakwah beliau di pasar di semua tempat dan beliau memanfaatkan berkumpulnya manusia saat itu untuk mendakwai mereka kepada jalan Allah swt termasuk diantaranya adalah ketika datang para jamaah haji yang datang dari berbagai kabilah dari jazirah Arab maupun di luar jazirah Arab Ketika mereka datang pada musim haji Maka Rasulullah SAW Mendakwai mereka Dan mendatangi kemah-kemah mereka Dan mengatakan Ya Ayuhannas Qulu la ilaha illallah Tuflihu wahai manusia Katakanlah la ilaha illallah Maka kalian akan beruntung Demikian beliau ucapkan di setiap kemah Mengajak mereka untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang-orang Quraisy saat itu berjalan di belakang beliau, kemudian menghina beliau dan mengatakan ini adalah seorang pendusta, ini adalah seorang tukang sihir. Mereka adalah dia adalah keluarga saya, termasuk di antaranya Abu Lahab dan juga Abu Jahal, mengatakan bahasanya adalah seorang gila. Dan bahkan ada di antara mereka yang melempari Rasulullah SAW saat itu. Dengan tanah Untuk menghinakan beliau Dan untuk menghalangi manusia mendengarkan Apa yang beliau ucapkan Dan pada tahun Sebelas Kenabian Pada saat musim haji Beliau bertemu Dengan serombongan orang Dari kota Madinah ini Serombongan orang Dari kota Madinah Yang mereka adalah orang-orang musyrikin Beliau Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka Maukah Kalian duduk sebentar bersamaku Kemudian mereka duduk bersama Rasulullah SAW Dan Rasulullah SAW pun Mendakwai mereka kepada Islam Akhirnya Allah SWT menakdirkan Orang-orang tersebut mendapatkan hidayah Dan pada setahun berikutnya Datang orang yang lebih banyak. Karena orang-orang tersebut yang mendapatkan hidayah pada tahun yang pertama pulang ke kota Madinah ini dan mendakwahkan Islam ini kepada mereka. Pada tahun berikutnya mereka datang kepada Rasulullah SAW dan membayar beliau pada Aqobah yang pertama, kemudian pada tahun ke-13. Berkumpul orang yang lebih banyak Dan membayar Rasulullah SAW pada akobah yang kedua Dan ini menunjukkan kepada kita Bagaimana gigihnya Rasulullah SAW di dalam berdakwah Dan bahasnya rintangan dan juga hambatan Yang beliau lalui Beliau lalui dengan kesabaran Sampai akhirnya Allah SWT berkenan untuk menolong beliau Dan di antara faedah yang kita ambil Bagaimana awal pertolongan ini Datang ketika Musim haji Ketika musim haji Itu adalah awal Dari hidayah Orang-orang ansar Dan bagaimana Rasulullah SAW Mengajak mereka kepada Islam Mengajak mereka kepada Tauhid Dan memanfaatkan musim haji ini Untuk mendakwah mereka dan kita berharap kepada Allah SWT Semoga Allah SWT menjadikan Perjalanan haji kita kali ini sebagai bidayah Sebagai awal dari hidayah kita Kemudian pada tahun 13 kenabian Rasulullah SAW diperintah untuk hijrah Karena saat itu gangguan orang Quraisy Sudah sedemikian rupa besarnya Sampai mereka berkeinginan untuk membunuh Rasulullah SAW dan mereka berani karena Abu Talib sudah meninggal, dan mereka pun berani untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau hijrah ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq menuju ke kota Madinah. Dan yang namanya hijrah ini adalah disyariatkan sampai hari kiamat. Hijrah dari negeri syirik menuju negeri tauhid. Apabila seseorang di sebuah daerah Tidak bisa beribadah kepada Allah SWT dengan baik Maka disyariatkan baginya untuk berhijrah Hijrah ini berlaku sampai hari kiamat Rasulullah SAW bersabda La tangkati ul hijratu hatta tangkati at-tawbah Wa la tangkati ul Hatta taghrib as-syamsu Fatul Min Magribiha Tidak akan terputus hijrah Sampai terputus taubah Dan tidak terputus taubah Sampai terbit matahari Dari arah barat Ini menunjukkan bahasanya hijrah Ini berlaku sampai hari kiamat Apabila seseorang Tinggal di sebuah daerah Dan dia tidak bisa Melaksanakan ibadahnya Dengan baik kepada Allah Maka disyariatkan dia untuk berhijrah Dan Allah SWT mencela Di dalam Al-Quran Orang-orang yang meninggal dunia Sementara disyariatkan untuk hijrah Dan dia meninggal Dalam keadaan terfinah agamanya Allah mengatakan Inna allazina tawaffahumul malaikatuh Zolimi anfusim Qalu fima kuntum Qalu kunna musad'afina fil ard kalau alam takun ardhulillahi wasya, fatuhajiru fiha. Mereka ditanya, iaitu orang-orang yang meninggal, karena mereka tidak berhijrah dan terfitnah agamanya. Kenapa kalian tidak berhijrah? Maka mereka mengatakan kami dulu adalah orang-orang yang lemah. Kemudian dikatakan kepada mereka alam takun ardhulillahi wasya. Bukankah Bumi Allah ini luas, artinya bumi Allah bukan hanya di desamu, bukan hanya di daerahmu. Bumi Allah semuanya terlalu luas yang bisa kita gunakan untuk hidup di sana, menyembah kepada Allah semata sampai kita meninggal dunia. Sambil Rasulullah SAW di kota Madinah dan hal yang pertama kali boleh lakukan adalah membangun masjid dan membangun. Masyarakat Islam saat itu Sampai ketika Umat Islam sudah kuat Maka beliau salam, Diperintah untuk berjihad Dan maksud dari jihad Adalah untuk mengeluarkan Manusia Dari penyembahan terhadap Selain Allah Kepada penyembahan hanya kepada Allah SWT semata. Berjihad Memang ada mudarat akan tetapi maslahat dan kebaikan yang didapatkan dari berjihad Adalah jauh lebih besar daripada mudara tersebut Mungkin dalam jihad terbunuh ratusan orang Akan tetapi akan mendapatkan hidayah dengan hal tersebut Dengan jihad tersebut ribuan, jutaan, bahkan miliunan orang Karena kalau sebuah daerah masuk Islam Maka akan masuk Islam keturunannya Dan juga keturunannya Terbunuh sebagian Kecil akan tapi akan mendapatkan hidayah Kepada jalan Allah Manusia yang banyak Pada tahun 2 Hijriah Terjadi perang Badr Kemudian pada tahun ketiga Perang Uhud Kemudian pada tahun kelima Perang Khandaq Kemudian pada tahun keenam Rasulullah SAW berkehendak untuk melakukan umrah akan tapi dicegah oleh orang-orang Quraisy dan terjadilah perjanjian Hudaibiyah kemudian pada tahun ke-8 orang-orang Quraisy melanggar perjanjiannya sehingga Rasulullah SAW dan juga para sahabat menyerang kota Mekah dan dikuasailah kota Mekah oleh orang-orang Islam dan masuk e, pada tahun itu orang-orang Quraisy ke dalam Islam. Kemudian pada tahun ke-9 berbondong-bondonglah orang-orang Arab datang ke kota Madinah ini untuk menyatakan keislamannya. Kemudian pada tahun ke-10 maka Rasulullah SAW melaksanakan haji wada'. Pada tahun ke-10 Hijriah beliau melaksanakan haji wada' dan setelah beliau melaksanakan haji ini beberapa bulan setelah itu Beliau sakit dan meninggal dunia Pada bulan Rabiul Awal Setelah turun kepada beliau Ayat-ayat -ayat Allah SWT Syariat Allah SWT Dan beliau SAW mengajarkan kepada umat Islam saat itu Tentang masalah akidah Masalah ibadah Masalah akhlak Sehingga Allah SWT menyempurnakan agama ini Sebelum beliau s.a.w. meninggal dunia Semoga Allah s.a.w. memberikan salawat Dan salam kepada beliau Dan membalas kepada beliau dengan Balasan yang paling baik Beliau s.a.w. meninggal dunia Allah s.a.w. berfirman Innaka mayitun Wa innahum mayitun Sesungguhnya engkau akan meninggal Dan mereka pun juga akan meninggal dunia Beliau sesudah meninggal dunia dan berpindah ke alam barzakh dengan alam yang lebih baik daripada alam dunia ini. Beliau hidup di sana dengan kehidupan yang lebih sempurna yaitu kehidupan alam barzakh. Beliau adalah manusia biasa seperti manusia yang lain, sakit seperti yang lain, meninggal dunia seperti yang lain dan beliau hidup sekarang dengan kehidupan berzakhiah kehidupan yang lebih sempurna daripada kehidupan kita namun beliau tidak mendengar dan juga tidak bisa mengabulkan doa orang yang berdoa kepada beliau alam beliau lain dengan alam kita dan beliau hidup di sana Bukan berarti beliau bisa mendengar Dan bukan berarti Boleh bagi kita untuk Meminta Dan juga berdoa kepada beliau Demikianlah Rasulullah SAW Dengan segala Pengorbanan beliau Dan beliau SAW Telah menyampaikan Amanat Allah SWT dan juga risalahnya Dan kewajiban kita Sebagai umat adalah mengikuti apa yang sudah beliau sunahkan Az-Zuhri pernah mengatakan Minallahi risalah wa Wa'alal rasulil al -balaq. wa Wa'alainat taslim. Risalah syariat ini adalah dari Allah Dan kewajiban seorang rasul Adalah menyampaikan Dan kewajiban kita sebagai umat adalah melaksanakan syariat tersebut. Oleh karena itu Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal beliau pernah berwasiat untuk umatnya semuanya. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu beliau mengatakan: "Waghdana Rasulullah SAW mawaidatan baliqa, wajilat minha al-qulub, wadrifat minha al فَقُلْنَا ya Rasulullah, اللَّهُ كَأَنَّهَ مُوَعِذَتُ مُوَدِّعْ فَأَوْسِنَا Suatu hari Rasulullah SAW pernah memberikan nasihat kepada kami Dengan nasihat yang sangat dalam Sampai hati kami bersedih Dan mata kami berlinang air mata Maka kami berkata kepada Rasul S.A.W. Ya Rasulullah SAW, Sepertinya ini adalah nasihat Orang yang mau berpisah Maka Berikanlah nasihat kepada kami Maka beliau Sallallahu alaihi wasallam Yang sangat sayang kepada umatnya Ingin memberikan nasihat kepada kita Nasihat yang sangat berharga Yang hendaknya dicamkan oleh setiap muslim Beliau mengatakan Usikum bitaqallah Wa sam'i wa ta ta'ah Wa in ta'amara alaikum Abdun Habashi Aku wasiatkan kalian Untuk bertakwa kepada Allah SWT Bertakwa kepada Allah Dan mendengar Dan juga taat kepada penguasa kalian Meskipun Orang yang menguasai kalian Atau pemerintah kalian Adalah seorang Buddha Habashi Iaitu seorang budak Dari Ethiopia Yang mungkin dianggap oleh sebagian orang Sebagai orang yang hina Tapi kalau dia menjadi seorang pemerintah Seorang penguasa Maka wasiat Rasulullah SAW Untuk kita semua Adalah mendengar dan taat kepada pemerintah Ini adalah wasiat yang kedua Setelah beliau mengatakan Atau berwasiat kepada kita Untuk bertakwa kepada Allah Menunjukkan tentang pentingnya mendengar dan taat ini kepada pemerintah selama mereka tidak memberikan perintah untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mereka menyuruh kita untuk melakukan sesuatu kemaksiatan maka tidak boleh seorang muslim menaati untuk melakukan kemaksiatan tersebut tapi kalau mereka menyuruh kepada kebaikan dan juga kebenaran maka wajib bagi kita untuk mendengar dan juga taat kepada pemerintah dan penguasa kita kemudian beliau mengatakan wa in ta'mur alaikum abdun habasyi fa innahu man ya'ish minkum fa sayaraqtilafan kathira sesungguhnya orang yang akan hidup di antara kalian akan melihat perselisihan yang banyak akan melihat Perbedaan pendapat yang banyak Akan melihat aliran-aliran yang banyak Maka beliau s.a.w. mengatakan Berwasiat kepada kita Fa'alaikum bisunnati Maka adalah kalian Berpegang teguh dengan sunnahku Ketika mendapat Atau melihat perselisian Dan juga perbedaan pendapat Maka kita disuruh untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Wasunnatil Kullafair Rasidin dan juga sunnah para Kullafar Rasidin. Itu jalannya para Kullafar Rasidin Al Mahdiin yaitu Abu Bakar As Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan dan juga Ali bin Abi Talib Radlallahu. Kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah mereka. Azza wa Jalla binna wajib. Janganlah kalian menggigit sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian. Gigi geraham bina adalah gigi yang paling kuat di dalam menggigit sesuatu. Beliau Sallallahu mengatakan, gigitlah sunnahku tersebut dengan gigi geraham kalian, menunjukkan wasiat beliau kepada kita. Untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi di tengah atau di tengah-tengah zaman yang banyak manusia melupakan, melalihkan bahkan melecehkan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa iyyakum wa mhdhatil umur dan telah kalian berhati-hati dari perkara-perkara yang diadadakan. Artinya. Yang tidak diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna kullah bid'atin tindolalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah dolalah. Karena sesungguhnya setiap bid'ah adalah dolalah. Ini adalah peringatan dari Rasulullah Sallam kepada umat.